Диригент и оркестър Какво може да даде един оркестър на хората, ако между диригента и оркестъра няма никакво отношение? Диригентът дирижира добре, оркестрантите свирят хубаво, но между тях няма връзка. Ще кажете, че и без диригент може. Не, диригентът е на място, но и оркестрантите трябва да са на мястото си. Какво ще прави той, ако няма оркестранти? Или какво ще правят оркестрантите, ако няма кой да ги обедини? Какво ще каже публиката, ако на сцената излезе диригент без оркестър? Той ще се движи, ще прави хармонични движения, но публиката ще протестира. Тя иска да чуе музика. Музиката е създала диригента. На първо място трябва да е музиката, а не диригентът или оркестрантите. Музиката трябва да изпъква, а не диригент което излиза от диригента, то повдига музикантите. Затова диригентът трябва да се прониква от музиката. Законът е такъв. Животът на диригента трябва да е изправен, защото музикант става само онзи, който има любов. Според мен, диригентите не са много големи музиканти. Големите диригенти имат само една способност.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 Някои оркестранти свирят бурно, това е хубаво като караница, но свирането им трябва да изразява известна идея, а не все да се карат. И при диригента е същото. Веднъж като бях на концерт, диригентът тъй строго дирижираше, че оркестрантите се сгушиха. Те сгрешиха, а той си втренчи очите в тях да им покаже, че не може да търпи грешки. Диригентът трябва да е тих и спокоен. Нищо от това, че са направили грешка, тя може да се поправи. Когато един оркестър свири, диригентът, който има развито ухо, веднага схваща кой оркестрант греши и къде е грешката му. Ако обикновен музикант слуша да се свири, колкото и грешки да се направят, той ще схване само известен дисонанс, но няма да разбере кой греши и къде е грешката. Много естествено, ухото му не е чувствително. Диригентите трябва да имат тънък слух. Отношението на диригента към оркестрантите зависи от тях самите. Диригентът само посочва грешката, а как ще я изправят, това е тяхна работа. Понякога оркестрантът, като направи някоя грешка, започва да се извинява. Не е нужно извиняване, а да поправи грешката си веднага и да продължи да свири. Какво да прави цигуларът, като влезе в оркестъра? Да свири. Той трябва да заеме едно място, или първото, или последното, според свирането си. После да вземе инструмента си и да чака да дойде времето му. Не може да свири, когато си пожелае. В оркестъра той трябва да се вслушва и да чака да дойде определеното за него време, а до тогава ще слуша как свирят другите. Всеки, който влезе в оркестъра да свири, трябва да спазва унези правила, които самата музика изисква.